בראשית פרק י"ח. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל, כחום היום, וישא עיניו, ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר, וירא עץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. ואכחפת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, כן תעשה, כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהה לה אל שרה, ויאמר, מהרי, שלוש שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, אייסרה אשתך? ויאמר, הנה, ואוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה ון לסרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים, באים בימים. חדל להיות לסרה אורח קנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור. <laughs> אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן.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 אולי יימצאון שם ארבעים? ויאמר, לא אעשה בעבור הארבעים. ויאמר, אל נא איחר לה' ואדברה, אולי יימצאון שם שלושים. ויאמר, לא אעשה אם אמצא שם שלושים. ויאמר, הננה לדבר אל אדוני, אולי יימצאון שם עשרים. ויאמר, לא אשחית בעבור העשרים. ויאמר, אל <אח> נא איחר לה', ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם עשרה. ויאמר, לא אשחית בעבור העשרה. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו.